O dia 13 de maio na história, 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. 1917, três crianças portuguesas tiveram a primeira visão de Nossa Senhora de Fátima em uma aldeia perto de Lisboa. 1940, Winston Churchill fez seu famoso discurso em que afirma ter para oferecer aos ingleses sangue, suor e lágrimas. 1950, o Dinner's Club lançou o primeiro cartão de crédito que permitia compras em diferentes lojas. Ele era aceito inicialmente em 27 restaurantes de Nova York. 1965, os Rolling Stones gravaram um de seus maiores hits i Can't Get No Satisfaction 1981 O turco Mahmet Ali Akka disparou contra o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro. Um tiro atingiu o pontífice no abdômen e outro na mão esquerda. 1983 A Rede Manchete começou a transmitir sua programação para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Ela funcionou até maio de 1999, quando foi vendida para o grupo TeleTV. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.